و ادنیو همانو د کیونی ونحسننن فهور 같یم و ادنیوً ادند險 یارنی وقته ها ادنیو تتلیف هات لا شخر ازید و امچانоны تدالیگ problem تتلیف مالا کہ تأزین نو الزجر لا یری اومطاق یعنی چه عبد Spring وقت людей دا طریق نوری când اوارنا بندوائی جو دما لا یو صاحب د عبد چاپ دی طاقت نه لري دا بدره کې څه وي یو یو شیطان چېږي هغه ممتنع از سی نفسې وي یعنی د غيده فرسکوله نه محل دا زم یو او شې ممکن سی نفسې وي خو مستحیل عادتني ضوا د رحم کې سم د دې یو شی په اعتبار د نفس سره مستحیل نه دا ممکن نه مستحیل عادتنم نه لیکن لکه دا الله الہ په طرف مقابل پورې متعلق شی نو هغه شی مرز وجود ته نشی راتلی د اول شی مثال او شی په اعتبار د نفس سره شی ممتنعی لکه اجتماع د نتیجه او ارتفاع د نتیجه او او غیره د داسه قسم امور د اجرا په اداره سن خزات ممکن نه دي مطلقه لزاتي وي نو قبل د بل د دفاع د دنیا استفادت په اړه خبره بانے چې په داسه قسم چیزونو باندې الله تعالی چا تکلیف نه ورته الله څوک مکلف کاينه دا تکلیف به مالا دغه ما را څورتا چې باشه په اعتبار د نفسره مونکری خدا الله علم او اراده په بل طرف کور متعلق شي هغه کې متفق دی چې باغ د زنو باندې جایزم دې مکلف قول او واقعا دې لکه ایمان دا ابو جهل اوس ایمان دا ابو جهل ابو جهل په ایمان مکلفو کنه حقوق خو هغه ایمان ځکه نه شروړلې چې الله علم هغه په ایمان او هغه په خبر په متعلق لکه چکه سنت دیونه الله اراده د الله اله لم په ترکه اخر پوری متعلقین او فل استفاق باغی تکلیف جایزم دی او باغی شې هم دی واقعا دی د ټول کفار وکاله په ایمان چې په کوفر ګمړم دی مکلف تلو درم هغه کې په एकदा تنصر ممکن دی خو عادتن لکه خلق د اجسام خلق د اجسام ادې کې اختلاف سا. دی د کې اشعریو چې په دې سره موکلف کېدلای شي اشعریو چې سره په دې باندې څه کېدلای شي جایز دی په دې په دې موکلف کول فری جایز معتزلیو وي په دې موکلف کېدل د سره جایز نه دي اهل سنت والجماعت خو جایز دي خو واقعنه جائز دی خوشی شہن دی واقعا آیازتا نی خلق دا سے موقف ہم ذکر گئی دا ما تولی دیا شہنہ پدیبانی نجائز دی نا واقعی نجائز دی انہ سی شہری بس خبر تکلیف نشوار کولی اپ ما پاس د زولو چې داغه طاقت کړي بیا برابر خبردار شه ممتنع په اعتبار د نفس ریلیکه جملې زده نه یا استفاده نه کیږي یا مثلا قرب څخه حقایق او یان صرف تور باندې لکه اګام د قدیم شو یا لکه تخصیل د حاصل و او یا یې ممکنی لکه خلق تاج سامو داد دوا درې و اما ما یمته و هغه چې معنی بنا انا علی فدی بن تش الله تعالی علم راغره خلاف دعوی الله اراده خلاف کلیله ایمان ده کافر او تواتاسی فلا نذ ایت نذان است پیو کوئی تحقیقی کو کوود تکلیف کی بی پر بدر درن کہتے قاف سے ز کدام مقدور د مکلف ته بنذر سیت بنظر اله نفی بنظر کرنک ته دا شیطان ایمان ده کافر په اعتبار د نفی ذات جو غورې مې ایمان کی کوم دسته احتمال کم حال و من د سب مکلف یا عدم تکلیف آغا کې د سړي په طاقت کې اتفاق دی په دې قوله الله تعالی سرلا یوکلف الله نفسا الا وسا الله تعالی تکلیف نور کوي یو نفسا الا وسا مگر دړي په طاقت مسلمان شریف کې دا روایت دی په اصلي حواله سره راغلی نس روایت څنګه ده چې دا آیات شریف نازل شو وان تبدو ما کنتم تشكم او تطوفو الله دا نازل شو وردا وینئ نو تاسو صحابه کرامو الله منګ تا کل ابن موږ ته تکلیف راکنه شه پډيرو اعمال باندې موږ ګولې اوس موږ ته شه تکلیف موږ ترا کړو چې جګې باندې خو زمنګ د اوس خبره نه ده زکه چې کم شي ان دو مافيان حکومت خو یو حاصل <مسؤال> کوم دا اوراسيات پډي باندې خو زمنګ څو کنټرول نشته رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایو و تاسو را خلقو په شان یې مکه کنه چې جګې باندې آبان او اسینا اطاعت نہ اکل تو شانیمه کیږي چې سامع نواسین عوام و ادا مخالفت وکړي دスメ کیږي علی یوه بس ابانا علی څوی بس اتوانو بس دا ایمان دې خبره کې نه ستې سې بس سماع لوی دی او الله تعالی دا غنځخ په دې سره دی الله یفلق الله نقتن الا اوطا علماي کرام او 빈ځ جوابات کوي په تل تو سره زما تعلق نشته ا او سري دې دیږي ودوم را کاړه چې سن خلک کوتي دغه مخ کې خبره بیا څه شو اناتمه مودا یو یو تو ویل کیه یو تو ویل خاطر او یو تو ویل کیه اهم او یو تو ویل کیه ا عدم دا یو خبري دي یو حادث او یو خاطري حدیث نفسی یو حادث یو حدیث نفسی یو همي او سترارمه مرتبه کی عظمی خدای اسو تر تو رغ دي عام تو دا راضي دا سوشو یو ته سهلې کی حاجت اول ته سوی خاطر ادرهم ته سوی او سترارم ته سوی اته دغدي ته سوی حاجت چې اڅز کیو خیال راغل لږ راغل ايوب کتابه ال خاطر چې لک دیوې سبيال لږ چې کل کراوه الحدیث سناط کو دی تا بار بار راځي او زی بیا خو بار, بار بار راځي با او زی بار بار راځي هغه یو او زی دلون مرتبه له همدا هغه د کی لفتینګ شوه دی نه ته غسه او د راپورې حتی نه درته د لر ادم دی ته و کی اره حواله سره مضبوط شه دی ټینګ شه دی بالکل موقع د غلوشه نو دی تا وی مرتبه د اعظم او داغیری مرتابو یی مرتابو سرورا مرتابو کوچی لو پدیٹریو مرتابو کی ولا شتے و غرض شرحہ دا فرسوال خدام اثرہ فتشو آیا چی ذکر کلا یو کلک اللہ و صلی اللہ و صالح والامر غرض الا مدہ فرسوالنا حاصل الصالدان چتمائی والامر امر فی قولی تعالی ان یؤلی باسمائها ہؤلاء قرضنا ماذا فرسوا الله توجد تكليف مع الاتاق الممطريعه الذين لا يكلف الله ونفنا الله والصحاب اذهب الصوره ان بيوني باسماءه اولاي الله تعالى جاري ان بيوني باسماءه اولاي ماذا خبردار راك بنمون جديد شيء يقين فرشتوا ورقولي نيشن لچني شو ورقولي انا لا يتاقو حضرت تاسو <تصالت> څنګه وایي تکلیف ما را یو تاک باندې شيراتللی نو د راضي جواب کوي چې عم په ثونی کې jira کم امر ده د امر د بارا تکلیف نه ده امر د بارا د ده نو زقدره خبره ده مقام کې چې یو امر برائے تعجیزی یو امر برائے تکلیفي امر برائے تکلیف دي ته یو څړې په ویشي باندې او ای کتابه کوي امر برائے تعجیز دي ته ویل یعنی یہ اول کہ عامر راضی کو خود مکلف تھی اپنے ذم کے عامر راضی نے کو خود کہ بکمشی باندھ دیتا عامر پھشبر بلکہ صرف اظہار اجز داں کوالغاری لگن یونی واسماں ہورا کہ صرف اظہار ہے یہ عام یونی جسماں ہولے لا تعجیز دا پارلے اور تکلیف دا پارانے وقول تعالی دا قلنا دا پرسوان حاصل سوالی داڑے آیات ربنا ولا تحملنا ما لا طاقتنا نبی اے راہ بولا تو حم منن ما لا توق طلا نبی دم ما لا توق طلا نبی ہی اللہ <سؤال> تعالی مو مکلف کائما نو دینہ فپتاونہ ما لا یتاب جائز جواب کی حسین جواب دار ہے دلی مقصد ولا تو حم منن یان لم باقی مکلف ما لا توق طلا نبی دا مطلب ہے دلی مقصد دار ہے کہ چکم تکلیفونه اړیمنګ طاقت نه لرل او موږ کمزوري او قحت ته نور بيمارياني دی یا تعالی دې څنګه بيماريانو نو مساټي د مطلب دا دی دا الله تعالی چې حکایت کې ربانا یا رب زم ولا تحملنا ما لا طاقته النبی لیسل مرادونه دې مراد په تحملی په تحمیل سره هو تکلیف تکلیف مراد نه بلکې انسان دا غلای او طاع کسرې طاقت نه لري من الاوارض الاوارض اللقاح سو مرض سو غنبد د دشمن سو وئنما النذا في الجواز وئنما النذا في الجواز یعنی اپ ساتنا تکلیف بمالیات کیو لدې وو دی ایو د دې جواز دلکو کو کې hội تفصیل ته واقع نه ده, ده, ده. جائز ده کنه نه دي نوهمه منعته المعتزله دیو تکلیف بمالیات مخ نه ده بنا انا على آل القبح العقلي بنا بقبح العقلي دا خبره کوي عقلا جو سړی مکلف په دې چې زو شی ځایه طاقت نه لري وجوده الاشاری امام یاشری وی خير دی لکه لا پر ان الله تعالی شی دا الله تعالی نه هیڅ شی هم کبیه نشی ګڼله الله چې څه کوي ټول په اگر ټول احسن کارو نه دا غنیش کبی نشی غناله وقت یستدل کل دلیلی ولې جنبه د معتزله نه په دی خپل الله تعالی سره لا یو کلفو لا اونتن لوسه الا نفل جوازه منفل جواز نه معتزله دیو دلیل وای دلیل دا وی لا یو کلفو لا اونتن تکلیف نه ورکه الله الا مگر دا پتاق مدعا ایت شریف کی څنګه بنا پیډه کوما نديرلی مدعا تناتیری جواز تکلیف مالایتا خانم نديرلی چې تکلیف مالایتا جائز نه ده تقرير نديرلی ادارې تقرير د دلیل ادارې ک تکلیف مالایتا څر ته جائز شي ملازم به شکیزه په کلام د الله تعالی لكن التالیه باتن فل مقدمو مس لكن التالیه باتن فل مقدمو وتقریره تقرير ادارې انه لو کان چتردا تکلیف مالای تاخیر تا جایز سی بیا باندې لازمي ده د فرض د وقو د نه محال بیا باندې لازمي ده د فرض د د نه محال مولانا دایو خبرونه یاد ساتي کم شي کی ممکن په اعتبار د نفس زاد کرا دا غیر فرض کول نه محال نه لازمي که څنګه چې <مشاكی> ممکنه په اعتبار د نقشې ذات سره دا لري د فرصکول له سمحال نه لازميږي خدای کوم شي چې څه فنډ چې داغه نه محل لازم شي نو با دا ممکن خدا ممکنه خدای فرصټ کړي او ممکنه خدای ممکن نه داغي نه ممکنه دا ممکنه نه درچې هو کدی جائز دی نه دا من لازمي دی د فرق دوکو دنه محل ضرورتا الاستحاله تل لازمي توجب استحاله الملزومه دوجره ضرورت ترې خبر نه چې استحاله لازم وجوده استحاله الملزوم دعوى استحاله ملزوم اي مولانا ده استحاله دا لازم لازم كي محال و ملزوم بخامه خامه حالي لازم كي و ولي كيتارتا لازم محالي او ملزومه سيام ممكن ليه وجود الملزوم بغير بلازم ناراه يا وجود ده بغير بلازم فلا يكون الملزوم ملزومه ولا اللازم لازمه يبقى الملزوم مرزوم نشو او لازم لازم نشو در زده مودوزو په ما سيادت سره او مودازما رام نغله دا پر سره سنت کې وځا کار کیږي کې تقليد به ماره او تاختر ته جائز شي کې ځکه په كلام الله اچراږي طالباتل نو مثل کې ځکه په كلام الله کې تهستل دا باعث نه دا مقدمه هم مثل نو ممکن نه تقليد ماره وي تا ممکن شي نو مستدین کیږي کې دا بلره نو او محل له مستدین کیږي او مستدیم ال محل کیږي مګر د جشي بیا نه لازم دفره زپو د ده محال. ضروره ته دووجه ضرور چې است د لازمم لاظم چې محاللي. جبب است د ملزوم ت قان ل معل المزوم دجهه تحققیق د وم د وم تقیق ل معله مزومه. دجهه تقیق نه دپاره لپ معنا د ملزومه. لکه چي لازم محل مزوم مخا مخا محل ولي کغه محل يده محل ني mumkin ne da wujood de marzum pa ghair rechana ra hai da ghana de marzum mutahaqqa kanash wa lakinahu law waqa'a ka de shart waqiya shi no laazim ba shiki da pa kalam da natala ki wa huwa mahal wa da shi shara mahal no de mustazim ki ki da ra pa kalam da wajib ki okunuma ada shan no va a la mañana